Jaha, nu ska vi ägna oss lite åt att titta i dagens tidning och se vad som har förekommit sen sist. Det har varit stor hundutställning, Terrier toppade står där, den tibetanska terriern tit, tit, tit, Titavon, Destemona står det faktiskt, som har vunnit. Vi har här en kennelägare, nämligen Kenne Lindemann. <skratt> Ja, det var en, som ville, en hund som ville med in här, Men jag slängde ut ja. Ja, ja. Plats! Mm, ja. Det har sina sidor det är som att du där. <laughs> Får jag säga någonting, nu? Får stryka det Får jag säga nogen nu? Ja, hoppa in bara ja. Emellan kan du ja. hoppa in ja. Det har tydligen sina sidor att vara hundägare Sidor, ja? Mm. Är det, det har många sidor mm. Framsidor och baksidor Jag vann inget pris den här gången Men jag brukar vinna Förra året var jag med och då fick jag en... Fick jag hederstecken? Var fick jag, var det, jag. Då? Jo, då fick jag det hederstecken. Det var en liten korv. <gör> korv i grönt band att <gör> hänga som hästen. Ja, hästar också nämligen. Ja. Nej, men Så. hundar har jag alltid varit intresserade av sedan barnsben. Ja, den första hunden jag hade, det var en liten, jag kallade den för mulle. Liten mullighund. Ja. Den kunde inte, den reagerade inte på sådana här utrop som till exempel Aport. eller Kom hit! Eller nåt Men plats, det kunde han. Plats. Han ja. låg hela tiden stilla. Jag brukar ligga med det där och smika. Det var... Men mamma kastade bort honom sedan. Ja. Det var ingen hund. Det var hennes muff. Ja. Ja. Och så hade jag matat henne med levepastejs in i helvetet De var full henne och... Hon ja. fick kastan Men sen fick jag en riktig hund. Tror jag. Det var en liten svart hund från Katalonien. Spansk hund. Ja. Katalonien men Den skällde på katalanska i alla fall som Hur då? Miau sa ja. ja. Men eh, sen så började jag själv Att ägna mig åt korsningseventyr eh, Privat alltså ja. <laughs> Och Innan jag började med hundar ja, Det var <laughs> Pigan <laughs> Ja, ja. Nej, Men sen kom jag upp i, i åldern och då började jag ägna mig åt hundar Och försöka få fram nya trevliga hundraser som är trevliga och lämpliga mm. Jag har ju den här berömda Sankt Värmlandshunden som jag har, ja, väldigt mm. Vad är det för den? den är stor och lurvig och så lång och har alltid konjak här Man har en stor, stor knuta med konjak här ja. Ja. Så har i, Sen har den väldigt långa för annars når den inte ner till marken ja, Det är ju så snöigt där uppe Springer upp på fjällvidarna med ett sakta klafsande litet. Ja, sen har jag odlat fram en annan ras ja, det var en Jag korsade en rottweiler Med en krimmermössa Ja Vad blev det? Det blev en mässweiler. Ja, den kan man ha på huvudet när det är kallt ute så Den ligger så här, väldigt snäll hund Väldigt bra Jag säljer dem i min lilla shop, jag har en liten hundshop ja. Men inga taxar, det är en taxfri shop <laughs> ja, ja. Ja, ja, då kan det bara. Men Min... Jo, en hund som jag har haft mycket glädje av Det är den norska boxen Norskboxer ja. De är, har väldigt lång nos från början Men sen är de platta som fan De säger här jätteplatta i ansiktet uh -uh. Där beror på det att de norska boxarna De är så dumma Så de springer efter parkerade bilar Och så blir de sådär, platta i ansiktet ja. Men de får man priser för Ja, herregud Sen har jag en variant av dem kallas för förvaringsboxen Den har, ja jag var lämna in nere på centralen nu Han bor där Ja, i sådana här förvaringsboxar det finns där massor av förvaringsboxar Ja, sen så har jag ju haft en annan Väldigt konstig liten pincher Dvergman, Dvergman pincher heter den Väldigt farlig, den åkte jag hit med Han tyckte inte om rök, han tyckte det är bättre om snus Och vi satt i en rökebjörg gubbe Som satt och rökte en stor cigarr hela tiden Jag sa, sluta med det där Min hundpincher, han blev ju fullständigt vansinnig där Vad hette hunden? Nisse heter han, ja, hunden Ja, i alla fall jag där. Då skulle du kunna veta det, han, var ju, han har ju inte presenterat sig Nej. Nej, han satt där i alla fall gubben och rökte till slut jag förbannas. jag tog ut hans stora cigarr ur hans stora mun Kastade ut det genom det lilla fönstret Ja, ja. då tog han hunden och slängde ut hunden genom fönstret ja. Men när vi kommer fram till Stockholm Central Kommer hunden springande upp på vagnen Och vet du vad han har i munnen? Cigarrer? Nej, den muffen som du har berättat, vi börjar